de la diòcesi d'Urgell cada diumenge a dos quarts de nou del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat comentem l'actualitat diocesana esdeveniments, notícies, entrevistes i l'agenda eclesial Església d'Urgell, presentat per Maria Marín cada diumenge a dos quarts de nou del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat Radio Estel. Quan un plat t'agradat, repeteixes oi? Clar que sí. Doncs en Radio Astel pots fer el mateix. Sí, home, entra a tresbesdobles.radioastel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes amesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. radioastel.cat i un clic a ràdio a la carta, quan tu vulguis i on vulguis. Bienvenidos a Catalunya sin barreras. <totipatio> Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. <totipatio> Molt bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Comença una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa de temàtica social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Fins a les 9 del vespre us farem companyia amb molts temes que aporten testimoni, reflexió i, sobretot, nous aprenentatges. Com cada setmana, el nostre primer capítol ens fa repassar personatges de la història que ens han deixat empremta per les seves moltes capacitats, tot i tenir un hàndicap visible. Tot seguit, la Carmina Coromina ens presenta un nou protagonista amb paràlisi cerebral. Una història real portada a la gran pantalla amb la pel·lícula El meu peu esquerra. Bona tarda. Christie Brown era fill d'una família molt pobra de Dublín. Afectat de paràlisi cerebral, els metges van pronosticar que si sobrevivia no passaria de tenir una existència merament vegetativa. Aquesta dramàtica perspectiva de vida va ser rebutjada per la seva mare, que contínuament deia que el seu fill tenia grans possibilitats i recursos de tirar endavant i es va dedicar a ell amb una fe admirable i indomable voluntat. Als 7 anys va recollir amb el seu peu esquerre un tros de guis que la seva germana havia llançat al terra, aquell episodi va ser el fonament d'una llarga lluita que el va portar a convertir-se en un estimable pintor i un escriptor famós, autor de dues novel·les i tres llibres de poemes. El 1964, després de la publicació del Meu Peu esquerre, Cristi va treballar per l'Associació d'Artistes de Mobilitat Reduïda amb una producció mitjana d'una pintura a la setmana durant més de cinc anys. Va morir el 1981 deixant una gran lliçó de vida per a la humanitat. La seva biografia fou portada al cinema en la pel·lícula El meu peu Esquerre", protagonitzada per Daniel Day-Lewis. Aquí teníem la reflexió sobre el protagonista del meu peu esquerre. Moltes gràcies, Carmina. Nosaltres us anunciem ara els continguts del programa d'aquest divendres 24 de maig. de Catalunya sense barreres, aquest mes, el Punt Avui ha estrenat la secció diària Catalunya vol viure amb dignitat. Una aposta per la informació social a la premsa escrita. Per conèixer tots els detalls d'aquesta nova secció, avui visita Catalunya sense barreres Carles Sabater, cap de Societat del Punt Avui. Més coses, com cada quart divendres de mes, arriba puntual a la cita l'espai de FEDER, temps que destinem a divulgar diferents malalties minoritàries. En aquesta ocasió ens acompanyarà Héctor Alegria, afectat de la malaltia de BST, que es caracteritza per la inflamació dels vasos sanguinis. Entra dins del grup de les vasculitis eh, i sí, doncs la veritat és que l'Hector hm, ha de tenir inflamació dels vasos sanguinis, però sobretot té un somriure que ens va eh, creure que, la veritat, moltes coses són possibles. Mm. Dues cames que caminen, dues rodes que avancen. Eh, quina és la diferència i, sobretot, quin és l'impacte d'una cadira de rodes en les relacions d'amistat eh, de sempre, de tota la vida? Doncs, eh, tema de tertúlia amb els cadiraires habituals. Aitor Martínez de L'ECEA també Juan José Moro, Montserrat Segarra, Aranxa, que ha fet un gran esforç per avui estar al programa. S'agafa un micròfon. Què tal, Aranxa? Com estàs? Bé, molt bé. Eh, a més a més, esteu preparant des de l'Associació Catalana d'Espina Bífida una festa molt, molt especial per a vosaltres, perquè l'Associació de Veïns del Barri de Montbau, que és on teniu la seu, l'entitat, fa una festa popular i els recursos van per vosaltres. Com és la cosa? Doncs sí, aquest diumenge al Pla de Montbau... Uh, es fa una botifarrada perquè l'Associació de Veïns de Montbau doncs, ens ha ofert l'oportunitat que cada any fem la festa de primavera i aquest any tots els beneficis doncs, aniran destinats a la nostra associació. Què hem de fer? Doncs si volem donar-nos un cop de mà, vaja, fer-vos un <ríe> doncs, cop de mà. Anar-hi i participar d'aquesta botifarrada. El preu són 8 euros per persona i hi haurà doncs, tallers, jocs, concursos i... D'anem bueno, allà? Sí, per suposat. Uh -huh. I on hem de presentar-nos? A veure... És al Pla de Montbau. Això està al costat de l'Hospital del Vall d'Hebron, per el carrer d'Arquitectura, la primera carrer a la dreta. I Hi okay. esplanada allà. I... A quina hora ens presentem? Doncs comença a les 11. I a partir de les 11, doncs, quan vulgueu, allà estarem. Ja dinem i tot, no? Sí, sí, és una botifarrada. A veure, vaig a buscar companyia per estar amb tu, eh? Va vale. Querido Nacho, què tal? Bona tarda, benvingut a bona Catalunya tarda. sense barreres. A veure, com estàs de la malaltia mental, en el procés de recuperació aquest que et trobes? Doncs ara estic molt bé, estic molt bé. Estic en un procés lent, però bé, bé, bé. Cap brot psicòtic? Cap brot, cap brot. No has llençat no, no. res per la finestra? Encara no, per sort ara no ho faig, perquè la meva mare em tiraria a mi per la finestra. O sigui que és una bona estratègia. Escolta, <ríe> tu tens plans el diumenge, perquè l'aranxa diu que anem a aquesta botifarrada no, no, doncs eh? no. pues pues potser m'ho penso ja t'he aconseguit un <laughs> veus? Has d'anar al pla de Montbau ah, a partir dels 11 del matí, el diumenge a la festa bé. de la primavera i saps que els 8 euros que pagaràs que els pagaràs, eh? No té collis no? per ser de la Oi, ràdio no <laughs> els pagaràs, aniran destinats a l'Associació Catalana d'Espina Bífida, ah, què et bé. sembla? em sembla perfecte molt bé Avui t'hem proposat, o més que res, t'hem proposat que afrontis un repte, que és conduir el programa amb mi, que fa molt de temps sí. que estic sol aquí, mira. Mm -hmm. sí. <laughs> Com ho vius, això? Doncs amb una mica de neguit, ja ho saps. una no mica és, nerviós. No és adient per la teva malaltia mental? <laughs> Home, sempre que sigui satisfactori aquest neguit, doncs sí que és adient. És molt adient. La veritat és que t'ho agraeixo molt perquè... M'estàs donant una oportunitat de realitzar-me que ara mateix necessito. O sigui, si el neguit és satisfactori, cap endavant. Cap endavant, sí, sí. És satisfactori el neguit? Molt satisfactori. Del 0 al 10? Un 10. Un 10, home, un aplaudiment ben fort. Bé. Acollim aquest home que s'incorpora, toca fer palmas, sabater. És això. La ràdio que s'incorpora i que m'ajudarà a fer el programa, juntament amb Toni Hugueta, al control de so i Montse López, a les relacions públiques. Pausa musical i entrevistem el cap de Societat del Punt Avui. He fet un salt, un salt estrany, que ens ha aixecat més de tres pams. Sortia fum, tendens i blanc. I a dins tu i jo hi ha el meu gran salt. Teníem por mirant a baix. Teníem por i ens hem quedat mitja abraçats. Sentint el salt, regalimant Escolta, Catalunya sense barreres No és igual si t'ho expliquen Anna Hernández No Ja ho sabeu, cada divendres de 8 en 1 del vespre compartim amb tots vosaltres que ens escolteu aquesta hora de ràdio diferent i diversa amb persones amb discapacitat i malaltia mental que afronten la vida amb valentia eh, tots els hàndicaps, clar que sí. Aquestes persones són portada al punt avui, dins d'una secció que es diu... Catalunya vol viure amb dignitat. És per això que ens hem portat al cap de societat, aquí, a la ràdio, per conquistar-lo i que, a partir d'ara, parli molt de nosaltres, de Catalunya sense barreres. Siguis sincer, Nacho, quin diari llegeixes? Si no és el punt, no ho diguis. <laughs> Doncs no, no, no, jo ja lleixo La Vanguardia i El País. La Nada. Vanguardia i El País. A veure, sí. Juan José Moro, quins diaris llegeixes tu, Cadiraira? Jo, expansió en 5 dies, estic muy al dia de la bolsa. I Aitor? Jo, el periódico, el mundo, un poco lo que me cae encima. Mare meva, Montserrat. <risa> el periódico de La Vanguardia. Però cap a la taula llegeix el punt avui, sisplau. També, també. Sí, sí, no te reconeixen. Jo llegeixo el punt avui, eh? que consti a partir d'ara una mica de sensibilitat, perquè tenim aquí Carles Sabaté, cap de Societat del Punt Avui. I per què està el programa? Doncs justament per això que us hem comentat, perquè aquest diari ha estrenat una secció diària, Catalunya vol viure amb dignitat, que és una aposta forta per la informació social. Senyor Sabaté, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com s'hi troba entre la gent de la ràdio, que estem una mica... Molt bé. Sí? Sí, tant. És el seu espai. Bé, bueno, potser és el, més el paper, però la veritat és que és molt agradable. Què sap de la discapacitat, Carles Sabater? Doncs sé el que podria arribar a saber les, qualsevol persona del carrer, diguem-ne, no? A banda de que jo em dediqui la informació, però, per exemple, jo em dedicava la informació i, i en sé una mica de discapacitat, però també en sabia de transport o de religió o de justícia o de tribunals una mica, no? Perquè una mica els periodistes ja sabeu que en sabem una mica de tot, però... Molt profundament gairebé de res no? això, això és una, una, una broma podíem dir eh? perquè també és veritat que aprofundim molt els temes molt. si no, no no arribaríem a, a poder-los explicar bé. però és cert que hem, nosaltres hem posat en marxa aquesta secció de Catalunya vol viure en dignitat per potenciar la informació de tots els temes socials que en, en una secció de societat com viuen donc amb temes com deia de transports o de Salut o d'alimentació o de tribunals, però tenim ganes de parlar-ne encara molt més del que, del que ho fèiem. Mm, per què dins de la secció de, de societat i no d'economia o política? Bé, bueno, probablement la, eh, creiem que, que la qüestió social on més hi encaixa, tot i que tingui una derivada econòmica, com tot ho té avui en dia, però seria en la secció de societat, perquè és la que tracta dels problemes, dels neguits del de dia a dia de les persones. I com a tal, eh, és una mica aquí qui el correspondria. Des del, qüestions de qüestions més dedicades a la salut o més qüestions d'accés als serveis mínims o els serveis bàsics que hauríem de tenir tots, o les rendes, etc, és una qüestió més social. I el que creiem és que fent aquesta aposta, eh, nosaltres som un diari clarament sobiranista, no ens amaguem, diguéssim, en, en, en aquesta en aquesta sí? manera d'afrontar l'organització de Catalunya, però també creiem que si volem tenir un país millor hem de ser un país social. Yeah. Jo jo li voldria fer una pregunta que vindria a ser que... Què és per vosaltres notícia? Perquè deu ser molt difícil, no?, escollir avui en dia que hi ha un neguit social molt gran. Ah... Uh... Fins ara, una mica les notícies socials, eh, potser teníem un referent, per exemple, a Càritas, no? algunes entitats que eren un referent de quan feien una alerta o algun avís o alguna informació del tanto que està passant això, i teníem molt de crèdit, li donava molt de crèdit, però és veritat que cada cop donem més crèdit a les persones individuals que es dirigeixen als mitjans de comunicació i expliquen el seu cas. Mira, jo tenia aquesta renda, ara l'he perdut, o perquè tots sabem que la, la, entre l'atur i les dificultats i les retallades que tots patim, això ens afecta tots diguem-ne, no? Llavors el que és notícia i el que no és notícia una mica és la nostra feina al decidir-ho i podíem dir que és el que, allò que creiem que afecta a molta gent, però aquella petita cosa que afecta a 10 famílies també pot ser notícia perquè, Per exemple? No sé, casos de... La, la, la, la problemàtica dels desnonaments potser va començar amb dos famílies, tres famílies, una família de Vic, uh, i mica en mica es va veure que allò no eren dos famílies, ni deu, sinó eren 10.000. I Coses com aquesta és un exemple de què una petita problemàtica familiar, podíem dir d'unes quantes persones acaba sent un, o és un problema social. No? I, i ho destapem alss mitjans una mica. Exemples de gèneres de fets, perquè feu de tot, entrevistes, reportatges... Eh... Sí, a eh, qualsevol gènere periodístic i té cabuda en, en una secció per periodística, com a tal, no? Entrevistes, reportatges d'un grup d'escoltes, de, eh, per exemple, eh, o, o no només no només les entitats petites que munten coses sinó les més grans. Nosaltres aquesta secció la posem molt en marxa de la mà de la taula del tercer sector que sí. són les federacions de 30 i escaig quantitats que totes es dediquen a a tenir cura de, de les o discapacitats, des de Càritas que també hi és, Creu Roja, algunes molt conegudes i d'altres menys d'ajuda dels trucos mm. dependents és a dir, totes aquestes entitats mirem de, a, que ens ajudin a difondre les seves activitats i paral·lelament ens estem adonant que moltes entitats o grups d'amics, clubs de bàsquet, clubs de petanca, comencen a, per exemple, a recollir aliments o a fer actuacions per mirar de buscar o dentista als nens d'aquell seu club de bàsquet que ja veuen que no hi van gaire al dentista perquè doncs, resulta cara, etc. No? Aquestes petites iniciatives o grans iniciatives, totes hi tenen cabuda. Ja. I fins ara, quins temes heu tractat? Quin podies dir... Aquesta ha sigut el tema més espectacular o més eh, atraient pel, pels lectors sí. que heu tractat. Un, és probablement, hem fet dos o tres reportatges sobre això, la pobresa infantil és el que crec que potser més ens ha colpita en aquests vint i pico dies que portem del mes de maig a, a una mica amb aquesta secció gairebé un de cada quatre nens de Catalunya no acaba de tenir l'alimentació que hauria de tenir. Hem fet un reportatge d'algunes escoles d'Hospitalet, de Llobregat o de Sal on els mestres cada setmana posen un o dos euros de la seva butxaca per mirar de fer un joc d'alimentació amb els nens i que a través d'aquell joc els nens puguin alimentar-se més correctament del que ho poden fer les seves famílies perquè no arriben a final de mes, no? Sí, crec que això sí. és molt colpidor, no? És curiós que és un tema que no s'ha tractat molt per la tele, se tracten altres temes molt més, no? I una, una altra pregunta, l'equip humà que fa possibles continguts de la secció, de la secció, és un equip humà seleccionat amb una sensibilitat social? És un equip humà periodístic seleccionat elevatòriament? O... No, els eh, dos o tres periodistes que o un o dos periodistes que cobrien ja temes socials doncs hem reforçat una mica aquesta àrea gent que feia altres àrees reforçar aquesta àrea d'informació social i sí que és cert que són persones que tenen una certa sensibilitat social però també perquè s'hi han dedicat en el seu temps lliure però simplement mirar de dedicar més gent diguem-ne i posar més el focus en això, i menys en altres coses, que creiem que potser són més lúdiques o més fugisseres i que no, avui en dia potser no interessen tant a la societat. No? El, el divertiment que feia un temps potser interessava més, doncs potser no ens interessa tant. Disculpi, senyor Sabaté, que sigui una mica incisiva i molesta, però dins de la secció de societat, això no és més de lo mismo. No, perquè no hem de veure una secció de societat que parli només de famosos i de guapos, que és, per exemple, un exemple de les coses que cada cop ens interessen menys, no la vida de si aquest guapo porta aquest vestit o aquest altre. no I, en canvi, si interessa menys o més, si una entitat com el Foment Martinem, per exemple, doncs es dedica a ajudar els nens del seu club de bàsquet, per exemple, de que puguin tenir tots el, el, el dentista o que coses d'aquesta mena, o si la Creu Roja inicia una campanya d'ampliació diguem-ne, de, dels aliments que pot donar als nens, no només durant el curs escolar sinó també durant les vacances, perquè si no, durant les vacances quedarien desatesos mm, crec que és el, el lloc on t havíem de fer-ho. Uh -huh. mm, vostès ho ha comentat, senyor Sabater mantenen una estreta col·laboració amb la taula del tercer sector social ens sabria saber en què els ajuda aquest vincle a fer millor la feina periodística. Sí, sobretot uh, la recerca de posar cares a les notícies. és uh, Avui en dia tots els mitjans de comunicació, uh, em comentava, per exemple, és que a vegades no surten massa per la televisió aquestes notícies, no? Uh, tots els mitjans de comunicació busquem posar cares a les notícies i si hi ha uh, una trentena de nens o un grup de nens o un grup d'escoltes que estan ajudant a refer uns altres... O, o per exemple els boscos de l'Empordà que van quedar cremats, doncs, doncs posar-hi les cares fels i fotos amb ells de com treballen això és una mica el que les entitats ens ajuden a buscar o a convèncer les persones que són ajudades, diguem-ne a, a exposar el seu cas amb naturalitat perquè sempre podíem dir que hi ha una certa recança o vergonya diguem-ne a explicar-ho però per a tots en surt un benefici, per a les entitats que guanyen notorietat social i pels mitjans de comunicació que el que volem és explicar històries. I una altra cosa. Eh, hi han més de 7.500 entitats socials al país. Moltes. Moltes, sí, sí. Eh, el públic en general jo crec que desconeix moltes d'aquestes entitats. I tant, tens molta raó. I, però és coneguda en l'àmbit periodístic les persones que tracten en aquests temes Tenen consciència de tota aquesta de existència, de l'existència d'aquestes entitats i, el... com curiós, eh? i... Com ho traspassen i com ho sí, traspassen la societat. és curiós, no?, perquè al mirar de posar-nos-hi a fer això, vam veure que si sí, hi havia una riquesa d'entitats grandiosa, no?, a, a Catalunya d'això, no? Era com una gran societat, un gran número de persones que estan fent coses per ajudar la resta i que no acabaven de tenir prou presència dels mitjans de comunicació, no? i és una mica per això que nosaltres hem fet aquesta aposta no hem d'oblidar que els mitjans de comunicació també intentem eh, vendre o tenir difusió no? però no només eh, amb, amb notícies diguem-ne que facin vendre es, es pot fer, no? també amb, amb explicant històries boniques i maques de solidaritat de la gent Sí. la paella palmana que aquí qui la té els polítics, el sector financer què em diria? Home, probablement els polítics ens governen. En mans de qui està governen, la dignitat de les persones? Uh, crec que està en mans de, de cadascú de nosaltres. Tots tenim possibilitats d'ajudar una mica els altres. Començo a veure moltes fundacions de grans empreses de Catalunya que comencen no només a ajudar amb beques uh, joves brillants, per exemple, sinó també a donar beques a persones que ho estan passant com complicat. I només amb la posada en marxa de la nostra secció Uh, empreses d'aquesta mena s'estan posant en contacte amb nosaltres perquè expliquem el que fan. Perquè expliquem el que fan, no? <laughs> bé, bueno, la societat s'està movent. La paella pel mànec, òbviament, la tenen de la nostra societat, doncs la tenen els polítics que són qui administren el, el nostre bé comú, no? Uh -huh. Feedback dels, dels lectors del Punt Avui sobre aquesta secció nova. Senyor Sabater, quin, -quin feedback tenim? Bona acollida i ganes de sortir-hi, no? En principi, fins i tot... Uh... Alguns ens han comentat de, miri, és que com podia jo ajudar aquesta persona que heu explicat en aquest reportatge que té dificultats per accedir a no sé quin tipus d'estudis o per uh, aconseguir que aquestes retallades que li han tret... Com puc ajudar? Al final, també hem d'aclarir que no pot ser el nostre paper substituir una administració clar, o clar. una entitat, no? Clar. Però uh -huh. sí que, per exemple, no tindrem problema d'afegir-nos a la recollida del banc dels aliments que es farà aquest estiu i posar un dels de punts de recollida a la nostra redacció. Ja veurem com ens ho muntem, diguéssim, sí. però sí que una, un cert pas de participació, no només d'explicar les coses, sinó de participar-hi directament, hem, intentarem donar. El testimoni d'una persona amb malaltia neuromuscular és tema de Catalunya vol viure en dignitat, tant, no? Quines son las vostres necessitats, Juanjo, ràpidament. Yo perdona, eh lo que sí querría es la Cervera Puntdiari. Hoy en día solamente podemos creer en la prensa de escrita porque tú lo has dicho antes, los medios de comunicación visuales hay que ponerlo todo en cuarentena. Efectivamente, tenéis una labor de hacer ver al al, al pueblo, a la gente que hay un mundo, un mundo que no se le da importancia, que se dedica a esto, se dedica a la solidaridad, se dedica a la empatía. Se dedica al esfuerzo, se dedica a procrear esos valores que no, los, no, no nos quieren hacer ver los medios de comunicación. Nos meten miedo, eh, eh, todo se consigue por la ley del mínimo esfuerzo y yo creo que ahí tenéis un, un, una labor que las entidades y las personas que nos dedicamos a trabajar por los demás mmm, le vemos de muy buen agrado. I ahora qué necesitáis, los enfermos neuromusculares? Que salga algo que nos cure, oh, pero mientras no sale hay que tirar hacia adelante. El el que los tratamientos sigan, que no se paren, que no recorten perquè es pugui llevar a estudiar la sobre... La investigació, ¿no? Uh -huh. La investigació. Uh -huh. El testimoni d'una persona amb malaltia mental en procés de recuperació. Entra dins de la secció de Catalunya, vol sí. viure amb dignitat. Què sí. necessiteu, els eh, que us esteu recuperant? doncs necessitem una major, més gran conscienciació de la gent sobre les malalties mentals, el desconeixement de, de què és una malaltia mental, com afecta la vida diària i com som realment les persones amb un trastorn mental, no? Això és molt important, que no se sap. Jo, quan vaig començar a tindre l'enfermatat, desconeixia aquest món, i com moltes altres persones, no? I és molt important doncs, que la gent ho sàpiga, perquè a l'hora d'una reinserció laboral o una reinserció social doncs sàpiguen com enfrontar-se amb una situació de relacionar-se amb una persona amb trastorn mental. Quan, quan, quan perdona, sí, sí. És curiós, que, és curiós que has parlat de la reinserció social i laboral, per exemple, no? En aquests dies ens hem adonat fent reportatges de centres de rehabilitació de drogadictes, per exemple, que és un exemple, o potser la malaltia mental en seria un altra. La rehabilitació costosa, més o menys, amb més o més temps, és relativament assequible per força gent, tothom pot, però després el pas del laboral, la situació laboral del país amb tant d'atur com tenim, amb, amb tantes empreses que ningú vol contractar ningú... O sigui, gent que s'ha rehabilitat perfectament després d'un gran esforç, però no pot accedir a un lloc de treball que seria el que realment... Mm. Eh, Lloc de treball Joc no? de treball que intenta donar a Aitor Martínez de Lecea, que és empresari amb discapacitat. Mm. És testimoni eh, per Catalunya, Catalunya sí. vol viure en dignitat. Com tu fas, Aitor, amb la teva cadira de rodes per contractar gent en un país en crisi? Bueno, nosotros de momento estamos ahí intentando sacar esto adelante y claro, con las, con las miras en, en ese futuro, en el futuro de que podamos contratar a gente que sería una buena señal de que nosotros vamos bien. Pero digo la verdad, de momento está siendo complicado y, y no podemos coger a mucha gente, salvo en casos particulares. Uh -huh. Un empresario con discapacidad, Carles Sabater. Aquest también le serviría, ¿no? Per la sección i no només ell, diguem-ne, sinó la feina que està intentant fer ell, no?, suposo. Uh -huh. De la gent d'espina bífida. Eh, serveix, se'l t'estima. L'espina bífida, la coneix com a discapacitat? La veritat és que gairebé no tinc prou temps per, per anar-vos apuntant, diguéssim, les coses. Ara, enxanteu segons. Què és l'espina bífida i què necessiteu que surti en Catalunya vol viure amb dignitat? Bé, bueno, més que res, eh, l'espina bífida és una lesió a la columna vertebral eh, que afecta la mobilitat i bueno, té conseqüències com, per exemple, la hidrocefàlia, però vull dir les persones amb espinavícies són totalment vàlides per poder treballar i sí que el que necessitem és donar-nos a conèixer, uh -huh. que la gent ens conegui i que uh -huh. col·labori amb nosaltres. Jo crec que la gent tindria que ser més conscient de, de la feina de, de voluntariat que podria fer en totes aquestes entitats i que la gent, ara que no té feina, jo crec que es tindria que plantejar una mica al col·laborar eh, voluntàriament, perquè això ens podria anar tots molt bé. La botifarrada que fan diumenge a, al Pla de Montbau, és notícia pel punt avui? Sí, m'ho he, he apuntat per l'agenda, vale. per, per exemple. No? Molt bé. És curiós el que deia de voluntariat, eh, que, és, que és potser malgrat que falti gent, també crec que està pujant molt la feina, la feina de la gent de voluntària a Catalunya. Eh? I de les malalties minoritàries, què no diríem, no? Avui tenim un testimoni, que és el de la malaltia de Besset. Héctor Alegria, què tal? Bona, bona tarda. tarda bona tarda, moltes gràcies. L'entrevista et toca ja, eh? ara sí? ens explicaràs tot, però si tu jo et digués quina necessitat principal tenien en aquest moment els malalts de Besset, què diries? Doncs pues una principal, és, com han comentat molts comprens de la taula, és el reconeixement de la, de la malaltia, que els hospitals tinguin una base de dades i, més que res, la investigació, que és primordial. Mm -hmm. Bé, doncs Carles Sabaté se'n va de Catalunya sense barreres amb moltes idees, no? Ha valgut sí, sí, la pena? Sí, tant que sí, i tant que sí. Sí no o no. Molt, i tant. molt bé. Doncs quan vulgui, pot venir a explicar-nos eh, el que calgui, per tenir una versió sonora de la seva secció escrita al Punt Avui, A Catalunya sense barreres. Moltes gràcies. Una abraçada ben forta. A I enhorabuena per la iniciativa. Ja sabeu, amics i amigues de la ràdio Carla Sabaté capta de Societat del Punt Avui ens ha presentat avui en versió sonora Catalunya vol viure amb dignitat, una secció que trobareu dins del diari cada, cada dia. Eh, bé, continuem, no? Cadireides encara no us toca. M'ajudeu a fer l'entrevista de malalties minoritàries. Nacho, estàs molt bé, eh? Veig sí. que t'has mirat el guió, cosa que no fa ningú. Home, no. clar, eh? El... Cosa que no fa ningú. No sé per què faig guió en aquest programa, ningú llegeix. Fenomena tu, avui tu ho has pres bé. Sí, sí. I no què hem portes hem aquí cons... amb un iPhone a la ràdio, que estàs mirant a l'iPhone tota l'estona? Doncs porto el teu guió. A l'iPhone. A l'iPhone. És que som més modernos, mi xicos. Vinga, petita pausa literària amb Mercè, Guiu i Carme Rex i ens anem l'espai de Feder. el camí no de Marseilleu. En Europa sovint ens arriben notícies negatives, sobretot pel que fa l'àmbit econòmic. D'entrada un aclariment. El projecte europeu està format per tots nosaltres i no només pels representants que hem escollit. Aquest ha estat sens dubte el gran fracàs dels polítics, que no ens han apropat la Unió Europea com que el positiu, més enllà dels rescats o les xifres macroeconòmiques. Dublín està ultimant detalls per acollir l'onzena conferència EU-SE, EUC, aprofitant la presidència irlandesa, amb el lema Construïm una Europa inclusiva a través del treball amb recolzament adreçat a les persones amb discapacitat. L'objectiu? Dissenyar polítiques socials i llocs de treball inclusius. I tot plegat afecta 500 milions de ciutadans. Esperem que en surti alguna iniciativa que humanitzi el castigat mercat laboral. La iniciativa és lloable, però el que més sorprèn és la manca de publicitat al respecte. Jo m'he assabentat per una pàgina estrangera a la xarxa, per què no hi ha prou cobertura mediàtica d'iniciatives positives en el Sí de la Unió Europea? Hi ha molta gent treballant-ho cada dia per fer d'aquesta la nostra Europa un espai més solidari. No l'oblidem. Podria la resposta sia no per què. Poesia per a la convivència, amb Carme Raç. Un crisè l'ombra s'arresera en copes fines com cristall, per veure el nèctar de la boira. És de vint mot, traço en l'espai cercles, imatges que s'engronsen per assolir l'antiga llum de la memòria. Dansen paraules quan el vent s'endúe el núvol del fred viu. Es filtra el sol des de la cambra dels records i les clarors dansen al foc d'uns altres dies. La ment viatja de puntetes per no trencar la veu que besen mots d'amor. El meu esguard ha germinat la primavera. Si ya más divertido cuando no me toque perder sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis Catalunya sense barreres, tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Doncs continuem a Catalunya sense barreres, compartim la tarda d'aquest divendres 24 de maig, ara al costat d'Hèctor Alegria, que és afectat de la malaltia de Bézet i és membre de la Junta de l'entitat d'aquesta no, malaltia. Hèctor Alegria, que hem comentat que té un somriure com a molt especial no sé si és per fer honor al teu cognom. En part, en part sí I en, i en part, de què és? Què -qu -qu reflecteixes en aquest somriure? Bueno, el somriure és vital eh? és definir que sempre es té a buscar la part positiva a les coses mm. Què és la malaltia de Besset? Què passa aquí? Bé, bueno, la malaltia anomenada síndrome de Besset és una malaltia d'origen desconegut, és una malaltia autoimmune i el que provoca és la inflamació dels vacíos sanguinis de tot el cos. Amb això el que va derivant és que els òrgans de... vagi afectant els òrgans i taxis de, de tot el nostre cos. I les conseqüències? Bé, bueno, les conseqüències són molt, molt diverses, depèn de les persones. Eh, sol afectar, principalment, eh, és molt característic, es creen unes aftes vocals a la boca i als genitals de les persones, però també ataca a temes articulars, a temes visuals, a temes digestius, a l'aparell circulatori i al sistema nerviós, també. Uh -huh. en, en quin grau t'afecta tu aquesta malaltia? Bueno, tenim de tenir en compte que és una malaltia que és crònica, és degenerativa i, en molts casos és incapacitant. En el meu cas al bueno, eh, meu cas, eh, la malaltia m'afecta sobretot el tema articular, eh, el tema visual m'afecta també i, i el tema també digestiu. Bueno, sense anar, sense anar més junt, me la van detectar... Bueno, fa cinc anys que la, que la tinc i fa tres anys que me la van diagnosticar. I a dia d'avui doncs, estic ja amb sis especialistes. Sis especialistes, que són uh -huh. l'oftalmòleg, pues, l'oftalmòleg, tinc reumatòleg, dermatòleg, eh, ara el digestòleg i també dintre la doctora de capçalera. Uh -huh. I tots aquests professionals mèdics coneixen aquesta patologia minoritària? Bueno, coneixen o de vegades hem tingut que fer fer la perquè clar, eh, n'hi ha moltes malalties, eh, reconec, però clar, quan t'afecta la teva i arribes a un metge i primer tens que passar unes quantes hores perquè sàpiguen de realment què és la teva malaltia i què afecta, doncs pues passem, diguem, acabem anar nosaltres a l'urient amb part dels metges, informant primer de què és la nostra malaltia i quin procés té. Ja. Eh, també és coneguda la malaltia de d'Eveset com malaltia de la ruta de la seda. Per quines raons? Correcte. Té, també es coneix això perquè es coneix per l'antiga ruta de, de la seda, com bé comentes tu, perquè era l'antiga ruta que es feia d'Europa de, de, a Àsia i més que res perquè la gent que afecta molt són, sobretot, casos a Turquia i a Japó, n'hi ha molta gent amb aquesta malaltia. Uh -huh. Molt bé. Com et vas assabentar de que tenies aquesta malaltia? Bé, bueno, doncs pues, això d'assabentar-se va... Bé, bueno, eh, tinc a dir que aquesta, diguem, aquesta malaltia tenim tots eh, un gent, que Estem, eh, eh, estem en prediexposició de cada esperti, però perquè desperti té que ha haver -hi un factor ambiental. Mm -hmm. Tant la seva base sigui vírica com bacteriana. En el meu cas, es va despertar per inhalar els olors d'una fossa sèptica. i bueno, va ser molt ràpid. Va ser quasi els dies eh, va haver un dia que no em vaig poder llevar del llit. Tenia inflamades tant els genolls com els tomells. Inflamades com el tamany d'un cap, per dir-te. Uh -huh. Allò de la fossa sèptica se m'ha perdut. Sí, uh, com, és, com el desperta una bactèria o un virus, sí. jo alinearé aquest virus que treballava en el món de manteniment, sí doncs va fer que aquest gent mutés sí. i, i despertés. I al despertar va sortir tots els símptomes. I de, de la nit al matí? Sí, sí, correcte. Estem parlant d'una... Això, aquests olors els va inhalar i en quatre dies va ser tot molt ràpid, fins que no et vaig poder llevar del llit i ja va començar el procés. Anar a l'hospital d'urgències i ja doncs, bueno, va va, comentar, va començar la meva roda de d'hospitals. I quin tractament hi ha per a aquesta malaltia? Hi ha, hi ha dues coses que volia que m'expliquessis, sobretot. Uh, quin tractament hi ha mèdic, quin cos tenen els fàrmacs i quin suport uh, a nivell d'activitat et dona la societat per tu poder uh, omplir la teva vida diària? Bé, bueno, aquesta malaltia uh, no té cura, i la medicació que prenem actualment són per ap apal·liar els símptomes. El que fa és que, diguem, la malaltia va per als brots. Quan ven un brot és quan t'afecta, diguem, el que tens afectat i el que fa, en doncs, el meu cas, és que jo en un brot no podria sortir de casa. I després, clar, quan va disminuint el brot és quan ja pots fer una mica de vida normal per això l'anomenem una malaltia invisible perquè ara tu estàs parlant i m'estàs mirant i dius, aquest noi té una malaltia però clar, la malaltia la, la visquem a casa i de cara a la societat, com m'has dit pues, clar, és molt difícil perquè, clar, eh, tema social i tema laboral és una malaltia que... degenerativa, pues, cada vegada els símptomes es van sumar cada vegada, va s'augmentar historial i ja per sí si ja crea un cansanci molt crònic i això impedeix molta activitat. Ah. I teniu que sobreviure en una pensió. Correcte. Amb un, amb un cost dels medicaments molt elevats per ser una, no? Correcte. A meu cas també la meva malaltia em va provocar una incapacitat i tinc una pensió, però clau, estem parlant de que tenim una, una medicació que és molt cara. A part, també vull donar un cop d'atenció del tema de la'invest investigaació. No? També vull dir que els temes de la indústria farmacèutica com som un número minoritari, no mm -hmm. interessen per investigar i els costos són molt alts. Això ho comenten mol, molts companys teus que venen a, a explicar-nos unes altes malalties minoritàries. Aquest mm -hmm. problema és comú a tots vosaltres. Correcte, desgraciadament mm -hmm. és comú. No interesseu a les, a les companyies farmacèutiques, digueu moltes vegades, tot i que sí que de, de tant en tant sí que surten sensibilitats i problemes específics mm -hmm. i, i investiguen per vosaltres als laboratoris. De tant en tant s'escolta i algunes persones sí que han tingut la sort de poder accedir o que diguem, es doni ecovisibilitat a la seva malaltia, que la gent doncs, digui, es conscienci, digui, realment són gent que pot afectar a qualsevol. Aquesta malaltia afecta Clar. tant a homes com a dones i també, bueno, a casos de, de nens. I la, I la tasca social de la l'Associació Espanyola de la Malaltia... Uh -huh. Eh, incidés amb aquests problemes? o que, quina, quina és? Correcte, l'associació el seu paper fonamental és recolzar totes les persones que, que sentin que tenen aquests símptomes i estiguin en un procés de donar vols que diguin no et trobo però aquestes símptomes que estan parlant o quals fan visibles es puc tindre jo i més que res associ... les associacions s'estan creats per donar veu a aquestes, a aquestes persones que tenen una cara. Hi ha un foro dins del vostre web, oi? Correcte, sí. És act, actiu o no? Correcte, estem sí? actius a, a mitjà de xarxa, estem al foro de la mateixa web i també tenim a Facebook i a Twitter tenim també activitat. www.bexet.es B-E-H c e Correcte. Aquí us troben. Mira, el cap de Societat del Punt diari eh, del punt Avui et vol fer una pregunta. No, sí, Ves per on li, li he llegit el pensament, oi que sí? Tenim un parell de curiositats. El, em dieu la malaltia de Besset. Per què aquest nom, que és el, el, no sé si el metge descobridor, per exemple? O... Correcte. Uh, totes les malalties aquestes tenen el nom del descobridor. En el nostre cas, eh, el va descobrir el doctor Hulus, Hulusi Besset, el 1937 que era un dermatòleg turc, i per això es va quedar el cognom de, de la malaltia. I com, com totes les malalties rares, que que, dieu, no, que afecten poca gent, eh, la qüestió laboral de reconeixement de les incapacitats la teniu ben resolta o costa molt arribar a aquesta incapacitació, per exemple? Mira, aquesta pregunta que me fas és molt important perquè realment eh, ens trobem, que sobretot eh, el tema de tribunals metges, per estrem amb les incapacitats com no n'hi ha una base de dades i aquestes malalties es desconeixen, passen que, clar, quan, quan t'avaluen, clar, qui t'avaluen no té coneixements de què és la malaltia. Com pots tindre i com pots derivar un, un diagnòstic, una puntuació, alguna cosa que desconeixes. Per això, desgraciadament, gent que pateix aquestes malalties no poden adquirir aquesta, diguem aquesta incapacitat perquè desconeixen i, i fiquen graus que no arriben ni a, a considerar-se una incapacitat. Hi ha tema, sabaté. va té. Hi ha tema aquí per la secció. Eh? Però hi ha esperança també, eh? perquè ja, bé, fa també. 10 anys la fibromiàlgia era una cosa absolutam... sí, absolutíssimament sí. desconeguda i ara ja no ho és, diguem-ne. Sí, eh? sí, sí. Molt bé. Doncs Héctor Alegria, afectat de la malaltia de Béset i membre de la Junta eh, Directiva de l'Entitat. Eh, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A Catalunya Sense Barreres. Moltes gràcies Molta a vosaltres. Molta sort. Torna quan vulguis, eh? Bueno. Tu i el teu somriure. Sí, la malaltia de bèstia també, eh? També l'acollim aquí. Tanquíssim. Tenim que vindre junts. Vinga. <ríe> doncs nosaltres fem ara una petita pausa per anunciar-vos ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Les presenta FCC Inserta en la veu de la Dolors Garcia, Bona tarda, Dolors. Hola, bon dia, Anna. Què tal? Per aquesta setmana, FSC Inserta busquem educadors, educadores amb el grau d'Educació Social. Estaran integrats en un servei d'intervenció socioeducatiu que restarà obert les 24 hores durant tot l'any, per la qual cosa eh, requereix presència contínua de professionals. Els horaris estaran distribuïts en tots de matí, tarda i nit, i s'haurà de tenir disponibilitat els caps de setmana. Busquem persones per les zones de Barcelona, Sabadell, Planes i Girona. També estem buscant un auxiliar de vigilància per a una empresa a Vilarbert, Tarragona, per realitzar tascars de registre d'entrada personal i mercaderies i ronda de les instal·lacions. És necessari tenir graduat escolar i coneixements d'ofimàtica. Ofereixen una jornada parcial amb horari de dissabtes, diumenges i festius, de 5 del matí a 3 de la tarda. S'ofereix un contracte de 6 mesos amb la possibilitat d'indefinit. I ja per finalitzar, una empresa del sector del turisme situat a Barcelona Ciutat, continuem buscant perfils d'operadors telefònics amb un nivell d'anglès molt alt. Es valora conèixements en una segona llengua estrangera i estudis o experiència en el sector del turisme. Sofereix flexibilitat horària, una atractiva remuneració fixa, més bonus d'empresa... I ja sabeu que totes les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Salutacions i fins la propera setmana. Doncs eh, fins al proper divendres dolors. Eh, més informació d'ofertes laborals eh, a www.portalento.es www.portalento.es Ara fem una petita pausa musical i entrem ja en temps de tertúlia. Well, i see it, the whole wide world has gone crazy. So baby, why don't we just bouncein' off Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Funt Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando, vengo, volando, voy De prisa, de Rumbo perdido quan m buscan nunca estoy quan no m'encuentran, me jo no soy el que està en porque ja me fui corriendo massa allà. metisse en el desaparecido. Qui saber Nacho quanantes amistades te han desaparecido per tenir una enfermedad mental? porque te vino de Mallorcillo ja eh? A més de La... 40, a més de 40. La... La veritat és que cap cap Cap ni una, Totes me les... les he mantingut. Sí que potser he reduït la relació amb algunes d'elles, més que perquè no coneixen tot el, procés, sencer, tot el procés que jo he fet i de vegades em costa explicar-ho amb un a l'altre, l'altre, l'altre, l'altre, i llavors vaig pausant una mica les, les, visites, les... ...les trobades amb amics, no? I les explicacions. I les explicacions. Uh -huh. mm. Avui a la tertúlia de Cadiraires amb Juan José Moro... ...Aitor Martínez de L'Ece, Aranxa, Ormazàbal... ...i Montserrat Segarra parlem de l'impacte de la cadira de rodes... ...en les vostres relacions d'amistat. Aquest impacte és tal? La cadira us ha espantat, les amistats? Sí o no? Com, com heu viscut tot això? Bueno, yo siempre digo que les amistades... les hay de muchas velocidades, no? Los que son amigos de primera velocitat ...de los de sempre, que te han seguido toda la vida, pues lo acaban viviéndolo, yo creo con toda la naturalidad, ¿no? Acaban mirando a acaban mirando a mí y la silla no la ven, o sea, lo que y yo creo que bueno, que que sí, hay personas que yo lo he dicho muchas veces, que una de nuestras misiones es salir a la calle y que la gente no vean una persona que va en una silla de ruedas como algo especial, ¿no? Ya. Yeah. Me En mi caso también, eh, por lo que dice Juanjo, los amigos de primera velocidad, ese tipo, los que he tenido de siempre y los que, bueno, tú seleccionas más o menos, eh, pues no, para nada he perdido ninguno de ellos. De hecho, también como dice él, eh, la gente, estos amigos te ven a ti, no ven la discapacidad, no ven la lesión, no ven la lesión de ruedas. Por lo tanto, no, Para nada. Para nada. Per a mi soc molt afortunada, mi meu va a ser molt lent, llavors les amistats les he tingut al costat. He descobert que persones que me pensava que eren amigues, ara són superamigues. Per mi té un nom molt especial, la meva amiga des de 13 anys, sempre té la mateixa edat que jo, ara ja no està entre nosaltres, ens ha deixat, però ella, inclús les sortides s'adaptava a ella i el seu marit i tot per poder portar-me a mi a tots els llocs, a la cadira, a l'avió ens fem viatges, o sigui, soc molt afortunada, tinc molta gent al meu costat que m'ajuda molt jo la veritat és que com la meva malaltia és de naixement, la veritat és que he tingut un procés diferent, no? però sí que és cert que quan ets petit potser et costa més que la, que la gent ho entengui i trobar amics però la veritat és que quan els trobes els trobes de veritat i jo la veritat és que mai he perdut un amic Uh -huh. Però llavors la cadira de rodes no us ha dificultat les relacions socials? Home, sí que les dificulta. Jo, per exemple, quan tens una edat una mica més jove o el que sigui, sí que valoren molt el físic. I moltes vegades la gent doncs, es mostra una mica reticent a, a, a ser amic teu. Però una vegada ja és amiga teva i ja et coneix, perdre-la jo crec que és difícil. Porque es valora en otras cosas. Sí, claro, que se priva de mucho. Hay muchas cosas en la vida que no puedes hacer por ir en silla, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en este mundo todos tenemos que irnos habituando a nuestras posibilidades y, y bueno, y claro, y no envidiar lo que lo que no puedes conseguir, sino ya yeah. uh -huh. Yo tengo todas las mis amigas muy conscienciadas de anas puestos Ellos mateixes ya me diuen, ostras, mira, aquí en la Montse pues lo tenemos malamente para venir, aquí no. Si todas están muy conscienciadas, se han posado en la misma pell Todo consiste también en, en qué tipo de vida social hagas si, y si al final tu vida social es, se crea centrada en un pequeño círculo de gente y tu barrio o lo que sea, pues al final es difícil conocer gente, pero eso es un poco como le pasaría a cualquier otra persona. Si tú sales y si estás allí, estás en los, en los bares, en discotecas, en los sitios públicos sociales, se conoce gente y se sigue conociendo igual o igual más, no sé. Sí, sí, sí, sí, porque la gente... Eh, a ver, los amigos sí que los tens al costado. Hay algunos conocidos que dicen, uy, no, es que en cadera es un problema, tienen que mirar, pero es que la verdad es que la gente no sé, es preocupa, intenta, i com jo també som molt i si vaig a un puesto i no puc accedir, pues, llavors ens protesto, reivindico i procuro que allò s'arregli perquè pugui tornar jo amb cadira de rodes i molt més persones. I és més fàcil fer amics amb la mateixa situació la que és O les noves amistats són amistats doncs, casuals de actividades que feo independientemente de la vuestra situación. En mi caso, como practico también actividades y deportes con gente con discapacidades de muchos tipos, pues sí he ido gracias a esto he ido conociendo gente en en estos círculos, pero luego la mayoría del tiempo, la mayoría del año lo que hago es pues es salir con gente generalmente, aparte que bueno, aparte que a ciertos amigos pues no quieren salir con... no quieren salir de noche, por ejemplo, porque van en silla de ruedas, les da, no sé, tienen sus cosillas, ¿no? es su problema, la verdad. Yo creo que deberían hacer el esfuerzo, como dice Juanjo, y salir y dejarse ver y que, bueno, que viéndonos arreglarán las cosas para que nosotros estuviéramos por ahí. Pero luego lo que es el hecho de estar en Sía de Ruedes, yo creo que incluso ayuda a, para que la gente se te acerque y hable contigo porque te sorprenderías la cantidad de gente que tiene problemas de cualquier tipo, que no se ven, muchos de ellos, como comentaba antes este Héctor, Eh, que bueno, se acercan a ti y se sueltan y empiezan a hablar de cosas que nadie más ve y te sorprenderías de la cantidad de gente de ese tipo sí. yo, yo me parece bien la pregunta que hacéis de cómo nos ven pero yo le agregaría lo siguiente, claro cómo nos vemos nosotros, si nosotros nos vemos y aceptamos la situación estaremos siempre mucho más predispuestos a, a, a escuchar o a que nos escuche esa persona que se interesa por nosotros no nosotros tenemos tenemos que ser los que estemos abiertos a abrirnos a nuevas amistades. Conozco a muchas personas que no superan la, la enfermedad, no superan el problema, y lo que hacen es que se encierran en sí mismos, ¿no? Quizá aquí en la mesa estamos personas que somos buenísimas, ¿no? Que, que, que no tenemos ningún problema y que afectamos la, nuestra circunstancia y con ellas sabemos sobrevivir, ¿no? Sí, a mí la asociación, por ejemplo, Maubert... Una, esper una esperança de saber que persones que han ha errades podem continuar anar a tot arreu, i ara, doncs pues, sí, la veritat és que sí, i a més, a mi m'ha obert, jo era, no sé, aquesta malaltia és com si m'hagués eh, dit, vale, demanar ajuda per mi era un problema, i ara, des de que estic en càrrega rodes, no n'és cap. Noves amistats es fan amb facilitat... Bueno, yo la verdad es que tengo amigas y tengo amigas desde hace de temps no vas a amistad, siempre vas haciendo, ¿no? Pero, pero bueno, como en la, la mea situación la verdad es que no ha variado, tampoco no puedo eh, comparar, ¿no?, en un antes y en un después. Yo voy a decir sí. perdona, algo que parece una, burre, una burrada, pero no lo es. Gracias a la enfermedad, yo he conocido a un montón de personas que es valen la pena haberlas conocido. O sea, yo si hubiese estado bien, yo hubiese seguro que a estas horas habría engañado un montón de personas porque yo era bancario. Uh -huh. bueno, ver, fer... Al tener esta, esta, esta malaltía me puedo dedicar al mundo asociativo que varía, pero como de la noche a la mañana. Uh -huh. Anem a fer un petit experiment per anar tancant el programa. Dos minuts se'n manquen, bàsicament. Nacho, tu estàs sentado conmigo a la mesa Posa't tan peu amb mi Vinga, tu i jo som amics Imagina't que som amics eh? Eh, Més o menys sí. estem a, eh, Carles Sabater Som de la mateixa alçada, ¿eh? oi? Oh, eh? bueno, ara seré generosa amb tu sí. Què <laughs> tal? Com estàs? Com bé Ara imagina't que jo vaig en cadira de rodes Vaig a seure uh -huh. Continuem-se amb amics Què veus ara? Què ha canviat aquí? Ara estic sentada, vaig en cadira de rodes No ha canviat res no? Per mi no per mi no, simplement doncs, tu vas amb una cadira de rodes i jo estic dret. Vale, si... torna a seure, seu tu, i ara em poso jo en peu. Tu ets el que va en cadira de rodes. Jo me veo más grande que tu, Com mi mano toco tu cabeza. <ríe> Hombre, des d'un aspecte físic, sí, però... L'alçada, la persona... no? Mm, sí. Puc sentir fins i tot una posició de domini, no, tu, tu no la sens. No. Esta es la polèmica que os traigo, chicos. Esteu asentados en una cadira de rodas y la gente habitualmente es bípeda, es como más grande que vosotros. ¿Os miran por encima del hombro? ¿No? ¿Sí? ¿Tenemos tema de tertulia para el mes? ¿Polémico? Sí, sí, sí, sí. Yo, que sí. yo noto un ser paternalismo. ¿Paternalismo? Sí. Uh -huh para alzadas. ¿Qué sí. més no la resta? Jo que me duele el cuello al mirar al de arriba. <ríe> Torticolis. ¿Qué <ríe> més no la resta? És que no és això, que és un problema de, de, de postura, de de comoditat, però per lo demás, és algo que t'acostumbres també, eh. Jo quan me hice la hacer la nueva la silla ruedas, la primera silla de ruedas, me vi un chaval que me comentó que es un que juega al tenis, aquí silla de ruedas, es una máquina de aquí de Barcelona y se había puesto ruedas más grandes para estar más cerca de la gente. Y eso mismo hice yo, para intentar acercarme. Luego me doy cuenta que no te acercas tanto, que sigues estando abajo, ¿eh? Pero no es mayor problema al cabo del tiempo. Para... I Aranxa, donar la mà, és, és difícil, ¿no? És molt complicat. Molt complicat. que ets una persona molt afable, però ho intentes, ¿eh? intento. Però, Trenca però, bueno. aquesta barrera. Companys, tenim tertúlia per la propera mes? Les alçades des d'una cadira de rodes. que veu a la resta de gent? que veieu vosaltres? Sí o no? pero polèmic, no. eh? Quero polèmica aquí. Sí o no? Sí, sí, sí, Ai, vinga, un aplaudiment que estéu una mica mostios. Nosaltres tornem al propi divendres, mentrestant sigueu persones tan i solidàries. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Ana Hernández.